Első fejezet. A férfi, akinek már csak húsz perc volt hátra az életéből, fölnevetett. Derültségének oka egy történet volt, az imént hallottat a titkárnőjétől, Monique zsamin aki 1990. március 22-ének hűvös, nyirkos estején hazafelé vitt őt irodájából a lakására. Közös munkatársukról volt szó a Rüde-Sztálei űrkutatási Intézetben, egy valóságos vemnek, férfi falónak tartott nőről, akiről most kiderült, hogy meleg. E merőben új információ igencsak foglalkoztatta a férfi alantasabb ösztöneit. Tíz perccel hét óra előtt hagyták el a Brüsszel-Ükül város részében emelkedő irodaházat, a Renault 21-es kombi bolányánál monikült. Néhány hónappal ezelőtt adta el főnöke Volkswagenjét, mert a férfi olyan gyalázatosan vezetett, hogy titkárnője attól tartott, a végén még kitöri a nyakát. Az irodától a Rue François Folin álló három blokkot magában foglaló Sheridrő épület együttes középső tömbjéig, ahol a férfi lakott, csupán tíz perc volt az út, ám közben megálltak egy péküzletnél. Mindketten kiszálltak, a férfi azért, hogy megvegye a kedvenc Pant Kampányát. A szél újabb esőt ígért, behúzott nyakkal siettek az üzlethez, s nem is figyeltek fel az őket követő autóra. Nem csoda, hiszen nem volt gyakorlatuk az ilyesmiben. A jelzés nélküli kocsi két sötétbőrű utasával már hetek óta követte a tudóst. Nem tévesztették szem elől, nem közeledtek hozzá, csupán figyelték, és ő semmit sem vett észre. Másoknak feltűnt, neki nem. A temető előtt lévő péküzletből kilépve a férfi a hátsó ülésre helyezte a kenyeret, s visszaült, hogy megtegyék az út hátra levő részét. 5 perccel hét óra után Monik felhajtott az tömb üvegezett bejáratához, a járdától úgy tizenöt méter nyíle beljebb. Ajánkozott, hogy felkíséri, de főnöke visszautasította. Monik sejtette, hogy a férfi a barátnőjét várja, Helent, és nem akarja, hogy találkozzanak. Fennáll hangoztatta, és ebbe a játékba rajongó női beosztotja is belementek, hogy Ellen csupán egy barát, akivel jól érzi magát itt Brüsszelben, még a feleségek Kanadában tartózkodik. Kiszállt a kocsiból, öves ballonkabátjának gallérja szokás szerint fel volt hajtva, és vállára vette a nagy fekete vászontáskát. Szinte egy lépés sem tette nélkül. Több mint 15 kiló volt, tele mindenféle iratokkal, tudományos feljegyzésekkel, tervekkel, számításokkal, adatokkal. A tudós nem bízott a széfekben, igen, észszerűtlenül úgy vélte, hogy legújabb terveinek részletes kidolgozásai nagyobb biztonságban vannak a kezeügyében. Monik ekkor látta utoljára a főnökét. A férfi az üvegajtó előtt állt, vállán az ormótlan táskával, hóna alatt a vekni és a kulcsát keresgélte figyelte, amint belép a kapun, és az öműködő üvegajtó becsukódik mögötte. Azután elhajtott. A tudós a nyolcszintes bérház hatodik emeletén lakott. A két lift az épület hátsó traktusában volt, lépcsőktől körülvéve, ahonnan minden emeleten vészkiárat nyílt. Amikor a férfi a hatodikon kilépett a felvonóból, a halvány padlóvilágítás automatikusan megjelent. Kulcsát zörgetve, kisség görnyetten a táska súlyától, Hóna alatt a kenyérrel balra fordult a rostabarna szőnyegen, majd megint balra, és kulcsát lakásajtajának zárjába készült illeszteni. A gyilkos a homályosan megvilágított folyosóra kiugró liftakna másik oldalán várakozott. Most neztelen léptekkel megkerült az aknát, kezében hangtompítós 765-ös automata berettájával, amelynek csövére nejlonzacskot húzott, hogy a töltényhüvelyek ne repüljenek szét a szőnyegen. A fejre és a nyakszírtre alig egy méter távolságból leadott öt lövés bőven elég volt. A testes, takbaszakadt férfi nekiesett az ajtónak, majd lassan a földre csúszott. A fegyveres alak nem vesztegette az időt azzal, hogy megnézze áldozatát, felesleges is volt. Nem volt kezdő, korábban elítélteken gyakorolt, s most is tudta, hogy a feladatnak vége. Fürgén szaladt le a lépcsőkön a földszintre, ki a ház hátsó frontján, a fákkal sűrűn beültetett kerten túl várakozó autóba. Egy órán belül országa nagykövetségén volt, és egy nap múlva elhagyta Belgiumot. Öt perc múlva megérkezett Ellen. Először azt hitte, szeretője szívrohamot kapott. Fejvesztve nyitotta az ajtót, és azonnal hívta a mentőket. Később eszébe jutott, hogy a férfi orvosa ugyanabban a háztönben lakik, így őt is oda kérte. A mentők jöttek elsőnek. Egyikük megpróbálta hátára fordítani az arcára a földre borult súlyos testet. Kezdet csatakos lett a vértől. Néhány perccel később az időközben megérkezett orvossal együtt halottnak nyilvánították az áldozatot. Az emelet négy lakása közül a tudósén kívül csak egyben laktak. Az ajtót nyitó idősebb hölgy komoly zenét hallgatott, a folyosóról a tömör fajton keresztül, állítása szerint semmiféle zaj nem szűrődött be a lakásba. Sheridrő ilyen környék volt, felettébb szolid. A földön fekvő férfi dr. Gerard Vincent Bull volt, külön Zseni, világszerte ismert fegyvertervező, aki az utóbbi időben az iraki Saddam Husseinnek dolgozott. Dr. Gary Bull meggyilkolását követően Európa szerte furcsa dolgok történtek. Brüsszelben a belga kémelhárítás elismerte, tudomásuk volt róla, hogy a tudós már hónapok óta szinte minden nap követte különböző jelzés nélküli gépkocsikon két barna bőrű, feltehetőleg közel-keleti származású férfi. Április 11-én a midőzborói dokkoknál britvámtisztek 8 darab aprólékosan megmunkált és kimaratott hatalmas acélcsövet foglaltak le, amelyeket végeiknél óriási karmantyukkal lehetett összekapcsolni. Furatai hatalmas anyacsavarok számára készültek. A diadalitas vámosok kijelentették, hogy ezekre a csövekre nem egy petrolkémiai üzemnek van szüksége, ahogy a szállítólevélen és a kiviteli okmányokon állt, hanem részét képezik annak az óriási ágyúcsőnek, amelyet Geri irak számára tervezett. Szíre lépett a titokzatos szuperágyú, s innentől újra meg újra felbukkant, lerántva a leplett kétszínűségről, a különböző hírszerző szervek mocskos húzásairól, a határtalan mértékű bürokratikus ostobaságról, politikai sikanériáról. Néhány héten belül a szuperágyú alkatrészei Európa legkülönböző pontjain kezdtek felbukkanni. Április 23-án Törökországban hivatalosan bejelentették, hogy a határon feltartóztattak egy magyar tehergépkocsit, amely egyetlen, 10 méter hosszú acélcsövet szállított Irakba, feltetőleg a szuperágyú egyik alkotóelemét. Ugyanazon a napon görög hivatalos szervek acélszerevényekkel megrakott kamiont foglaltak le, és a porújárt brit sofőrt bűrészesség gyanújával hetekig fogva tartották. Májusban az olaszok 75 tonnányi, a della Fucina által gyártott alkatrészt foglaltak le, további 15 tonnányit a Róma melletti Fucina művekben koboztak el. Utóbbi titán acél ötvözetből készült a tervezett ágyú csőfarának részeként, hasonlóan azokhoz a kisebb-nagyobb szerelvény darabokhoz, amelyek egy bressai raktárépületből kerültek elő észak olaszországban Most a németeken volt a sor, a Mannesmann AG gyártotta Frankfurtban, és Bremer Havenben előkerült alkatrészekkel, amelyek a feltevések szerint szintén az addigra már világhírűvé vált szuperágyú részét képezték volna. A találmányának megvalósításához szükséges alkatrészeket Gary Bull voltaképpen nagyon ügyesen és átgondoltan rendelte meg. Az ágyúcsöveket csöveket képező darabokat Angliában gyártotta két cég, a Birminghami Walter Summers és a Sheffield Forgemasters de az 1990. áprilisában elkobzott 8 henger csupán utolsó darabjai voltak annak az 52-nek, amelyekből két teljes, 156 méter hosszú és elképesztő nagy, 1 méter kaliberű ágyút lehetett összeszerelni. Ezek egy henger alakú telefonfülke nagyságának megfelelő lövedék kirepítését tették lehetővé. A csőtámaszok Görögországban készültek, a bölcsőszerkezetet alkotó csövek, Szivattyúk és szelepek Svájcban és Olaszországban, az ár Ausztriában és Németországban, az indító töltet pedig Belgiumban. Összesen nyolc ország kapott megrendeléseket, de egyikük se tudta pontosan, mi ez az egész. Nagy napja volt hát a bulvásaitónak, de a lelkes vámtiszteknek és a brit jogi gépezetnek is, amely mohon csapott le az ügy összes ártatlan szereplőére. Arról viszont egy árva szó sem esett, hogy a szellem kiszabadult a palackból. A lefoglalt alkatrészek ugyanis a kettes, a hármas és a négyes szuperágyúhoz tartoztak. Gary Bull meggyilkolását illetően a tömegtájékoztatásba jó néhány bizarr feltételezés kapott lábra. A várakozásnak megfelelően, mindenért a cia a -ja felelős, az ügynökséget nevezték meg első számú gyanúsítottként. Ez egy újabb képtelenség volt. Bár a múltban, Bizonyos körülmények között a CIA valóban hunyt különböző személyek likvidálása felett, ezek szinte kivétel nélkül szakmabeliek voltak, kompromittálódott szervezőtisztek, renegátok és kettős ügynökök. Az az elképzelés, miszerint Langley, a főhadiszállás föld alatti folyosói tömve vannak a felső emeletek népírtó hajlamú igazgatóinak parancsára saját kollégáik által lepuffantott egykori ügynökök holtesteivel, rendkívül fantáziadús, állt teljességgel valótlan. Ráadásul Geribúlnak semmi köze nem volt az alvilághoz. Neves tudós volt, hagyományos és korán sem hagyományos tüzérségi fegyverek tervezője és szállítója, amerikai állampolgár, aki egyszer évekig dolgozott az Egyesült Államoknak és barátainak az amerikai hadseregben részletesen beszámolt készülőfélben levő terveiről. Ha a fegyveriparban működő minden tervezőt és gyárost, aki az akkoriban még egyáltalán nem az Egyesült Államok ellenségének tekintett országnak dolgozik, el kellene pusztítani, akkor Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európában közel 500 személy akadna fenn a szűrőn. Végül pedig Lenglit, legalábbis az elmúlt tíz évben, megkötötte az ellenőrzési és felügyeleti bizottságok újdönsült bürokráciája. Egyetlen hivatásos hírszerző is adnak ki utasítást egy csapásra, írásos és szignált parancs nélkül. Egy geri Bullféle ember esetében egyenesen a CIA igazgatójának az aláírására lett volna szükség. Ezt a posztot akkoriban William Webster az előírásokhoz körömszakattáig ragaszkodó egykori kenzeszi bíró töltötte be. Írásos likvidálási parancsot szerezni William Webstertől től épp kilátást lett volna, mint a Marion fegyházból kávéskanállal kikaparni a föld alatti alagutat a szökéshez de a kiölte meg Geri Bull talán első számú gyanúsítottja természetesen az izraeli moszad volt. A teljes sajtó Bull családjának és barátainak a többségével erre a következtetésre jutott. Bull Iraknak dolgozott, Irak pedig Izrael ellensége. Kétszer kettő az négy. A probléma csak az, hogy az árnyak és torzító tükrök ezen világában, ha kettőt vagy mégse annyit megszorzunk kettő vagy mégse annyival, az eredmény talán négy lesz, bár valószínűbb, hogy nem. A moszad világ legkisebb létszámú, legkönyörtelenebb és legéberebb hírszerző ügynöksége. A múltban kétségkívül számtalan gyilkosságot hajtott végre a három kidon csapat egyikének közreműködésével. A szó héberül szuronyt jelent. A kidonok a harcoló vagy komemjut részlekhez, az álcázott ügynökököz, a kemény osztakhoz tartoznak. De a moszadnak is megvannak a saját, bár elég önkényesen létrehozott törvényei. A leszámolások két kategóriába sorolhatók. Az egyik operatív követelmény, váratlan helyzet, ahol a saját emberekkel végrehajtott akció veszélybe kerül, ezért az útban levő egyént el kell távolítani, mégpedig gyorsan és véglegesen. Ezekben az esetekben az irányító kacának vagy esetisnek joga van az akció sikerét kockáztató ellenfelet feláldozni, stelavibba visszatérve utólagos jóváhagyást kap a főnökeitől. A másik kategóriába a már eleve kivégzésre ítélt egyének tartoznak. Ez a névsor két helyen létezik, a miniszterelnök magánszéfjében, valamint a MOSZAD vezetőjének páncélszekrényében. Minden hivatalba lépő miniszterelnöknek kötelessége megtekinteni a listát, amelyen mintegy 30-80 név lehet. A miniszterelnök kiszignálhat minden egyes nevet, akkor és amennyiben alapon szabad kezet adva a MOSZADnak, vagy kikötheti, hogy minden egyes akció előtt konzultáljanak vele. A kivégzési parancsot viszont mindkét esetben alá kell írnia. Az ezen a listán szereplő személyek nagy általánosságban további három kategóriába sorolhatók. Az elsőt a még életben lévő néhány náci vezető alkotja, bár ez a csoport gyakorlatilag teljesen megszűnt. Évekkel ezelőtt Izrael nagyszabású akció dolgozott ki Adolf Eichmann elfogására és bíróság elé állítására, mert személyében nemzetközi mértékű példát akartak statuálni, több nácit azonban csak csöndben likvidáltak. A második kategóriába szinte valamennyi létező terrorista beletartozik, többségükben arabok, akiknek kezéhez izraeli vagy zsidó vér tapad, mint például Ahmed Jibril, Abu Nidal, s mindenki, aki ilyesmire készül. Soraikban elvétve néhány nem arab is található. A harmadik csoport, ahol esetleg Geribul neve is felmerülhetett, az Izrael ellenségeinek dolgozó személyek, az ő ténykedésük, amennyiben tovább folytatódik, nagy veszélyt jelentett Izraelre és állampolgáraira nézve nézve. Mindhárom csoport közös ismérve, hogy a célba vett egyéneknek valóságosan vagy potenciálisan vértapad a kezükhöz. Ha leszámolás készül, a miniszterelnök a szóban forgó ügyet átadja egy törvényszéki vizsgálóbírónak, akinek kiléte oly titkos, hogy csak kevés izraeli jogász ismeri, az állampolgár pedig nem is tud a létezéséről. A vizsgáló bíró szabályos tárgyalást rendez a vád felolvasásával, felperessel védővel. Amennyiben a moszad keresetének helyt adnak, az akta aláírásra visszakerül a miniszterelnököz. A többit elvégzi a kidon, ha tudja. Már most a moszad végzett bullal elmélettel az a baj, hogy csak nem minden ponton megkérdőjelezhető. Igaz, bull valóban Saddam Husseinnek dolgozott újfajta hagyományos tüzérségi fegyverek kifejlesztésén, melyek nem érhették el Izraelt, egy rakétaprogramon, mely egy napon elérhette volna, és egy szuperágyun, mely Izraelt egyáltalán nem nyugtalanította. De Iraknak több százan dolgoztak. Az ország mérgesgáz iparában fél tucat német cég volt érdekelt, a gyilkos termékkel pedig Saddam már korábban megfenyegette Izraelt. Németek és brazilok nyíltan dolgoztak egy rakétaprogramon a 116-os telephelyen. Franciaország támogatta, és technikai felszereléssel segítette az atombomba gyártását célzó iraki kutatásokat. Az, hogy búj személye, tervei, tevékenysége és előrehaladása felettébb érdekelte Izraelt, nem kétséges. A tudós halálát követően a sajtó széltében hosszában másról sem írt, mint hogy az utolsó hónapokban búlt nyugtalansággal töltött el, hogy távol rejtélyes módon többször is behatoltak a lakásába. Soha semmit nem vittek el, csupán nyomokat hagytak maguk után. Poharakat vettek el a helyükről és máshová tették őket, kinyitották az ablakot, a videókazettát visszatekerték és kivették a lejátszóból. Talán figyelmeztetni akarják, tűnődött, és a moszat keze van a dologban. Jól sejtette, valóban ők voltak, de sokkal kevésbé kézenfekvő meggondolásból. Utólag a torokhangon beszélő, sötétbőrű idegeneket, akik mindenhová követték őt Brüsszelben, a tömegtájékoztató szervek izraeli bérgyékosokként jellemezték, akik csak a megfelelő pillanatra vártak. A feltevés gyöngéje, hogy a Mossad ügynökei nem rohangásznak pancsó Villa módjára ide-oda az alkalmas pillanattal gatyázva. Persze, hogy ott voltak, de senki nem láthatta őket, sem bull, sem a barátai és családja, a belga rendőrségről nem is beszélve. Brüsszelben egy csoport képviselte őket, amelynek tagjai európaiaknak tűntek, és annak is vélték őket, belgáknak, esetleg amerikaiaknak vagy bárki másnak. Ők voltak azok, akik elhitették a belgákkal, hogy Bult mások követték. A tetejébe Geribul egy szótátyár ember volt. Egyszerűen nem bírt ellenállni semmilyen kérdésnek. Korábban dolgozott Izraelnek, szerette ezt az országot és népét, számos barátja volt az izraeli hadseregben, és képtelen volt befogni a száját. Ha valaki földobta neki a labdát, hogy a nyakamat rágeri, hogy sohasem fogod működésbe hozni a 116-os rakétákat, Bul órás előadást rögtönzött, Részletesen taglalva, hogy éppen mind dolgozik, meddig jutott el, hol mutatkoznak problémák, és mi módon reméli megoldani ezeket. Szóval mindent. Egy hírszerző ügynökség számára ő volt a megtestesült hozzáférhetőség. Élete utolsó hetében két izraeli tábornokot tartott szóval hosszasan az irodájában, eléjük tárva munkálatainak pontos, naprakész állapotát, amelyet a vendégek aktatáskájában levő apró készülékek híven magnóra is vettek. Miért értelme lett volna elpusztítani egy fölbecsülhetetlen belső informátort. Végezetül a Mossadnak a tudósok vagy vezető iparosok esetében van egy olyan szokása, amelyet terroristákkal szemben nem alkalmaz. Mindig sor kerül egy utolsó figyelmeztetésre, és nem holmi bizar behatolás formájában, amely ablaktáblák kivételére vagy videószalagok visszatekerésére irányul, hanem valódi szóbeli figyelmeztetésre. Már dr. Janja El az első iraki atomreaktor felállításán dolgozó egyiptomi atomfizikusnál, akit a Párizsi Meridia Hotel szobájában gyilkoltak meg 1980. június 13-án, és nyomon követhető ez a módszer. Egy arabul beszélő kacsal jelent meg a szobájában, s világosan közölte a tudóssal, mi fog történni vele, ha nem hagy fel tevékenységével. Az egyiptomi nem éppen módon felszólította az illetőt, hogy tűnjön el már most egy teljességgel lehetetlen dolog megtételére szólítani fel a mozad egyik Kidon egységét, ez olyan taktikai húzás, amelyre a világ egyetlen irodájában sem lehet életbiztosítást kötni. Két órával később Mesát halott volt, de megvolt az utolsó lehetősége. Egy év múlva a francia segítséggel épült nukleáris komplexumot, Oszirak egyet és kettőt megsemmisítette egy izraeli légitámadás. Bull egészen más volt, kanadai származású, amerikai állampolgár, nyílt és közvetlen, bámulatra méltó zseni, aki imádta a viszkit. Az izraeliák barátként beszélhettek vele, és éltek is sűrűn az alkalommal. A világ legkézenfekvőbb dolga lett volna, ha elküldenek hozzá egy ismerőst, aki szép szóval megmondja neki, hogy hagyja ezt az egészet, vagy ráúszítják a halálbirigádot. Nincs arra a geri, egyszerűen így állnak a dolgok. Bull nem az a fajta ember volt aki Postumus kongresszusi emlékéremre vágyik. Ráadásul már közölte az izraeliekkel, valamint közeli barátjával George wong is, hogy elhagyja Irakot fizikai értelemben és tevékenységével egyaránt. Belefáradt. Szóval dr. Gerry Bull esete teljesen más volt. Gerald Vincent Bull 1928-ban született az Ontario államban lévő North bay -be. Az iskolában élesesű, ambíciózus tanuló volt, akit hajtott a vágy, hogy sikereivel kivívja egész környezete elismerését. Középiskolai tanulmányait már 16 éves korában befejezte, de fiatal kor miatt csupán egyetlen helyre jelentkezhetett, a Torontói Egyetem mérnöki karára. Itt aztán bebizonyította, hogy nem egyszerűen okos, de egyensem briliáns elme. 22 éves korában minden idők legfiatalabbjaként elnyerte a tudományos doktori címet. A repüléstani mérnöki terület ragadta meg a képzeletét, Elsősorban a ballisztika, a repülőtestek, lövedékek vagy rakéták tanulmányozása. Innen aztán egyenes út vezetett a tüzérségi fegyverekig. Az egyetem elvégzése után a Kanadai Fegyverkezési és Kutatásfejlesztési Intézethez, Káro került Vákártyébe, egy Kvebek melletti, akkoriban csöndes kisvárosba. Az 1950-es évek elején az ember tekintetét nem csupán az égre fordította, azon túl már az űrt fürkészte. A kulcs szó a rakéta volt, és Bull ekkor adta tanújelét annak, hogy technikai tudásán kívül más is rejlik benne. Önálló szellem volt, invenciózus, eredeti és fantáziadús. A Caronál eltöltött tíz év során fejlesztette ki elméletét, amely attól kezdve élete nagy álma lett. Mint az új gondolatok általában, Bull elképzelése is meglehetésen egyszerűnek tűnt. Ha végignézett az ötvenes évek végének Amerikájában megjelenő rakétatípusokon, Megállapíthatta, hogy az akkoriban impozásnak tűnő rakéták tömegének 9 tized része az első lépcsőre koncentrálódott. Ehhez építve jóval kisebb méretben csatlakozott a második és harmadik lépcső, végül pedig a hasznos teher még náluk is kisebb apró csúcsa. A hatalmas kezdőfokozat arra szolgált, hogy az első 150 km-es távolságon túljutassa a rakétát ott, ahol az atmoszféra a legsűrűbb, a gravitáció a legerősebb. Ezután már jóval kevesebb energiára van szükség ahhoz, hogy a műholdat az űrbe továbbítsák, és a földtől mintegy 400-500 km távolságra lévő pályára állítsák. Valahányszor kilőttek egy rakétát, az igen tetemes és rendkívül költséges első fokozat megsemmisült, elégett, hogy aztán örökre elnyelje az óceán. Mi lenne töprengett bull, ha a második és a harmadik fokozatot, és velük a hasznos terhet, a szükséges 150 kilométeren túra egy óriási ágyú segítségével juttatnánk el. Elméletileg, érbert a pénzügyi szakembereknek, mindez lehetséges, egyszerűbb, olcsóbb, ráadásul az ágyút újra meg újra használni lehet. Életében először támadt igazi nézeteltérése a politikusokkal és a bürokratákkal, és főként Alkatának köszönhetően ő húzta a rövidebbet. Gyűlölte őket, s azok is őt de 1961-ben rámosolygott a szerencse. Megkereste a McGill Egyetem, mert némi publicitást remélt a dologtól. Az amerikai szárazföldi hadseregtől is jelentkeztek, nekik szintén jó okuk volt. Az amerikai nehéz tűzérség őrangyalaként a szárazföldi hadsereg erőegyensúlyi rivalizálásban volt a légierővel, amely az összes, 100 kilométert meghaladó hatótávolságú rakéta és lövedék feletti rendelkezést önmagának akarta kisajátítani együttes anyagi támogatásukkal búl kis kutatóintézetet állíthatott fel Barbados szigetén. Az amerikai hadsereg a rendelkezésére bocsátott egy 40,6 cm átmérőjű leselejtezett haditengerészeti ágyút, a legnagyobb kaliberűt a világon, tartalék ágyúcsővel, egy kisebb rádiolokációs berendezést, egy darut és néhány teherautót. A meggé berendezett egy fémipari műhelyt. Olyan volt ez, mintha valaki a Grand Prix autóversenyipart egy külvárosi szerelőműhely technikai lehetőségeivel próbálta volna túlszárnyalni. Búlnak mégis sikerült. Elindult elképesztő találmányok fémjelezte pályáján, és mindössze 33 éves volt, zilált külsejű, félszeg, bátortalan, de egy független alkotó elme. A Barbados szigetén folytatott kutatásainak a Nagy Magasságok kutatási programja HARP nevet adta. Összerakták a kiszolgált tengerészágyút, és Bull nekifogott a lövedékek tanulmányozásának. Ez a programja a Megél Egyetem címerén lévő házifecske után a Mártlet nevet kapta. Bull mindenki másnál olcsóbban és gyorsabban szerette volna földkörül pályára jutatni a műszerek alkotta hasznos terhet. Jól tudta, hogy emberi halandó nem élné túl az ágyúból való kilövéskör keletkező túlterhelést, ám joggal feltételezte, hogy a jövőben a világűrcézó tudományos kutatások 90%-át műszerek fogják végezni, nem emberek. Az Egyesült Államokban Kennedy elnökség alatt a szovjet Gagarin űrutazásától ösztökélve nagyon mutatós, ám értelmetlen gyakorlatot űztek abból, hogy képkeneverelből egereket, kutyákat, majmokat, s végül embereket lőttek fel az űrbe. Len Barbadosombul rendíthetetlenül kísérletezett tovább egyetlen ágyújával, és a mártlet lövedékekkel. 1964-ben sikerült 92 km magasra küldeni egy mártletet, majd az ágyú csövét 16 méterrel meghosszabbítva, mindez 41 dollárjába került, megalkotta a világ leghosszabb, 36 méteres csövével rendelkező ágyúját. Ennek segítségével 180 kg súlyú hasznos terhet kilőve el is érte a bűvös 150 km-es távolságot. A nehézségeket igyekezett menet közben megoldani. Különösen az töltet okozott neki problémát. Egy kisebb fegyverben a töltet, miközben a másodperc tört része alatt szilárd anyagból térfogatát növelve légneművé válik, egyetlen kemény ütés gyakorol a lövedékre. A keletkező gáz nyomását csökkentendő az ágyúcsövön át távozik, maga előtt tolva a lövedéket. De egy olyan hosszú ágyúcső esetében, mint bullé, speciális, lassabban égő hajtóanyagra volt szükség, nehogy a heves robbanás szétvesse az ágyúcsövet. Olyan lőporra, amely hosszú, fokozatosan gyorsuló hussal küldi végig a lövedéket az irdatlan ágyúcsövön. Össze is állította. Tudta, hogy egyetlen gépezet sem maradna éppen a tízezres gravitációs erőjű robbanás után, amelyet ez a lassan égő töltet idéz elő. Kifejlesztett hát egy lengés csillapító mechanizmust, amely a gravitáció mértékét 200 egységnyire csökkentette. További problémát jelentett a hátrasiklás kérdése. Nem játékpuskáról volt szó, s a visszaütés tetemesnek ígérkezett, minthogy az ágyúcső, a lövedék és a hasznos teher is jelentősen megnövekedett. Kidolgozott egy rugókból és szelepekből álló szerkezetet, amely a hátrasiklás erejét elfogadható mértékűre csökkentette. 1966-ban régi ellenlábasai, a Kanadai Védelmi Minisztérium tisztviselői keresztbe tettek bullnak, kérték a minisztert, hogy faragjon le a pénzügyi kiadásokból. A tudós hiába érvelt, hogy módszerével a műszerek alkotta hasznos terhet annak az összegnek a töredékért képes az űrbe juttatni, amennyiben ez képkeneverelen kerülne. Érdekeiket szem előtt tartva az amerikai hadsereg bult Barbadoszról az Arizonai jumába költöztette. Még ennek az évnek novemberében sikerült 180 km magasra hasznos terhet feljutatnia, ezt a rekordot 25 évig senki sem szárnyalta túl. Mégis 1967-ben Kanada a kormányjal és a Meggél Egyetemmel teljesen kivonta magát a kutatásokból. Példájukat hamarosan az amerikaiak is követték. A HALP tervezetnek befellegzett. Bull tanácsadó irodát hozott létre Észak-Vermont és szülőföldje Kanada határán meghúzódó, Újonnan vásárolt birtokán. A Harp két utójátéka is volt. 1990-ben képkenevel erről az űrrepülőgép program keretében minden egy kilogramm műszernek a világűrbe jutatása tízezer dollárba került. Amíg csak élt, Bull tudta, hogy ő ugyanezt kilogramonként 600 dollárért képes megcsinálni. 1988-ban pedig új kutatási témán kezdtek dolgozni a kaliforniai, Laurence Livermore nemzeti laboratóriumban. Egy óriási ágyúról volt szó, csővének belső átmérője akkoriban csupán 10 cm, hosszúsága 50 m. Az idők folyamán sok 100 millió dollár költséggel még hatalmasabb ágyút reméltek kifejleszteni, hogy segítségével hasznos terheket juttassanak a világűrbe. A program a szupermagasságok kutatási tervezete röviden Sharp nevet viseli. Geribú 10 éven át vezette irodáját a határ közelében fekvő otthonában hajvótermén. termen. Ez idő alatt feladta beteljesületlen álmát az ágyúról és a hasznos teherről és másik fő érdeklődési területére igyekezett koncentrálni, a sokkal kifizetődömnek tűnő hagyományos tüzérségi fegyverekre. A figyelmét az alapvető problémára irányította, a világ csak nem összes hadseregének tüzérsége a közismert 155 mm-es tábori ágyúra épül. Bú tudta, hogy tűzérségi párbajnál a nagyobb hatótávolsággal rendelkező fél van nyerekben. Kényelmesej hátradőlve szinte lesöpörheti ellenfelét, miközben ő maga értetlen marad. Elhatározta hát, hogy megpróbálja megnövelni a tarack hatótávolságát, finomítani találati pontosságát. A lövedékkel kezdte. A problémával korábban már mások is foglalkoztak, de sikertelenül. Bull négy év alatt megoldotta. Az ellenőrző tesztelések során a búlféle ágyúlövedék a 155-ös szabvány ágyúból másfélszer messzebbre hatolt, pontosabb volt és megegyező mértékű robbanás mellett a NATO-lövedékek 1350-es értékével szemben 4700 darabra hullott. A NATO mégsem mutatott érdeklődést. Istennek hála, a Szovjetunió sem. Bull kísérletezett tovább és előállt egy új, űrméretes, megnövelt hatótávolságú robbanó lövedékkel. A NATO most is közömbös maradt, ragaszkodott hagyományos fegyverszállítóihoz és a kis hatótávolságú lövedékekhez. De a nagyhatalmak nem figyeltek fel, a világ többi része annál inkább. Katonai küldöttségek özölöttek Hajwaterba tanácsot kérni Geribultól. Köztük volt Izrael, Búl ekkor mélyítette el a korábban a Barbadoszi megfigyelőkkel kialakított barátságát, Egyiptom, Venezuela, Chile és Irán. Egyéb tüzérségi kérdésekben szaktanácsadással szolgált Nagy-Britanniának, Hollandiának, Olaszországnak, Kanadának és az Egyesült Államoknak, amelynek harcászati szakemberei, ha nem is a Pentagontól, növekvő aggodalommal figyelték Bull készülődését. 1972-ben Bull hallgatólagosan megkapta az amerikai állampolgárságot. A rákövetkező évben vizsgálódásait magára, a 155-ös kaliberű ágyúra irányította. Két éven belül újabb alapvető felismerésre tetszert, rájött, hogy az ágyúcső ideális hosszúsága se több, se kevesebb, mint a belső átmérő 45-szöröse. Elkészítette a szabványos 155-ös tarack újra változatát, amelyet GC-45-nek nevezette. Az új ágyú megnövelt hatótávolságú lövedékeivel felülmúlta a kommunista haditechnika bármely tűzérségi fegyverét de ha Bull szerződésekre számított, alaposan csalódnia kellett. A Pentagon továbbra is ragaszkodott bevált partnereihez, valamint az új, rakéták hordozta lövedékekhez, amelyek nyolcszor annyiba kerültek. A kétféle lövedék hatását teljesen megegyezett. Bull kegyvesztettségének alig észrevehető kezdete az volt, mikor a CIA cinkosan felkérte, működjön közre az akkoriban a Moszkva támogatta kubaiak ellen Angolában harcoló Dél-afrikaiak tűzfegyvereinek és lövedékeinek korszerűsítésében. Politikai kérdésekben búl elképesztő naivitástól tett tanú bizonyságot. Elutazott, a dél-afrikaiakat szeretetre méltónak találta jól kijött velük. Az a tény, hogy a Dél-afrikai Köztársaságot apartheid politikája miatt nemzetközileg elítélték, csöppet sem zavarta. Segített nekik újra telepíteni tüzérségi parkjukat az egyre keresettebbé váló GC-45-ös hosszú csövű nagy hatótávolságú ágyúinak mintájára. Idővel a délafrikaiak kifejlesztették saját változatukat, és ezekkel az ágyukkal mértek megsemmisítő csapást a szovjet tüzérségre, visszavonulásra kényszerítve a kubaiakat és az oroszokat. Az Egyesült Államokba visszatérve Bull tovább folytatta újfajta lövegeinek exportálását. Jimmy Carter elnökké válásával a jelszó a politikai makulátlanság lett. Út letartóztatták és megvádolták, hogy illegális fegyverkereskedelmet folytat egy embargós újtotta rezsimmel. A CIA a kisúját sem mozdította érte. Rávették, hogy hallgasson és vaj bűnösnek magát. Mindez csupán formalitást bizonygatták, csupán a kezére ütnek majd holmi technológiai szabásértésért. 1980. június 16-án egy amerikai bíróság egy év, ebből hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, és 105 ezer dollár pénzbírságra ítélte. Ténylegesen négy hónap 17 napot töltött le a Pennsylvániai Ellenwood fegyházban. Ám bút igazából nem ez rendítette meg. Sokkal inkább a szégyen és a megaláztatás annak tudata, hogy cserbe hagyták. Hogy tehették ezt vele töprenget? Legjobb tudása szerint szolgálta Amerikát, felvette az állampolgárságot, elfogadta a CIA titkos felkérését 1976-ban míg börtönben ült vállalata, az űrkutatási társaság csődbe jutott és bezárták. Tönkre volt téve. Kiszabadulása után örökre elhagyta Kanadát, az Egyesült Államokat, és Brüsszelben telepedett le, előről mindent egy teakonyhás, egy szobás bérlakásban. Barátai később elmondták, hogy a pert követően nagyon megváltozott, soha többé nem volt a régi. Soha nem bocsátotta meg a CIA-nak, soha nem bocsátott meg Amerikának, mégis éveken át küzdött a Peruira felvételért, a fölmentésért. Visszatért a szaktanácsadáshoz, és elfogadta még a tárgyalás előtt kapott ajánlatot, hogy vegyen részt Kína tüzérségi fegyvereinek korszerűsítésében. A 80-as évek elején közepén Bull főként Pekingnek dolgozott, felfrissítva a hadsereg tüzérségi parkját saját GC-45-ös ágyújának felhasználásával, amelynek kizárólagos szabadalmát az ausztriai Föst Alpin birtokolta. Az osztrák cég egyszer mindenkorra két millió dollárért megvásárolta a találmányt A tudós csapnivaló üzletember volt, máskülönben már rég multimilliómos vált volna belőle. Amíg Bul Kínában tartózkodott, történt egy smás. A A délafrikaiak továbbfejlesztették találmányát, a GC45-ösből G5 néven vontatható tarackot, a G6 néven pedig járó löveget hoztak létre. Mindkettő 40 kilométeres, megnövekedett hatótávolsággal rendelkezett. A dél-afrikai köztársaság a világ minden részén kereskedett velük. Hátrányos feltételekkel kötött szerződése miatt bult egy árva fillér szabadalmi díj sem illette meg. Az ágyuk iránt érdeklődést mutató partnere között szerepelt egy bizonyos iraki, Saddam Hussein. Ezekkel a tüzerségi lövegekkel sikerült később megállítania a fanatikus iráni emberáradatot, a nyolc évig tartó iraki-iráni háborúban, a FAO mocsaraiban aratva végső győzelmét. Saddam Hussein még finomított is rajta. A fáói ütközetben az ágyú lövedékekben mérges gázt alkalmazott. Később Búr Spanyolországnak és Jugoszláviának dolgozott, a Jugoszláv hadsereg régi, szovjet gyártmányok 130 mm-es űrméletű ágyúit új, 155 mm-es, megnövelt hatótávolságú lövegekké alakítva át. Ő már nem érhette meg, hogy a polgárháborúban ezek az ágyuk Jugoszlávia széthullásával a szerbek kezébe kerülve horvát és muzulmán városokat tettek a földdel egyelővé. 1987-ben jutott a tudomására, hogy az Egyesült Államok mégiscsak foglalkozni kíván az űrbe hasznos terheket juttató ágyúval, de a kutatásban az ő közreműködésére nem tart igényt. Azon a télen különös telefonhívást kapott a Bonni Iraki Nagykövetségtől volna a kedve dr. Bullnak Irak vendégeként ellátogatni Bagdadba. Nem tudhatta, hogy Irak a 80-as évek közepén tanulja volt a gátműveletnek, annak az összehangolt amerikai erőfeszítésnek, amely minden Iránba irányuló fegyverszállítási kísérletet megpróbált csirájában elfolytani. Ez volt a válasz az amerikai tengerészgyalogosok Beiruti kaszárnyáikban történt lemészárlására, amelyet Iránban kiképzett hezbólag fanatikusok hajtottak végre. Bár a gátművelet hatása az iraki-iráni háborúban Irak számára előnyösnek mutatkozott, fontos tanulságot vontak le belőle. Ha Iránnal meg tudták tenni, velünk is megtehetik. Ettől kezdve Irak eltökélt szándéka volt, hogy elsősorban nem a fegyvert, hanem ahol csak lehet, magát a technológiát importálja. A cél önállátásra berendezkedni. Búl mindenek előtt feltaláló volt, ezért vetettek rá szemet megnyerésének feladatát Amr Sádira, az Ipari és hadipari Minisztérium második emberére osztották. Amikor Bull 1988. januárjában megérkezett Bagdadba, Amr Sádi, az angolul, franciául és németül beszélő, simamodorú, kozmopolita diplomata tudós azon nyomban kezelésbe vette. Azzal kezdte, hogy Irak Búl segítségét szeretnék kérni vágyáma megvalósításához, nevezetesen, hogy békés célú műholdakat juttasson a világűrbe. Ehhez olyan rakétát kell kifejleszteni, ami a hasznos terhet ilyen magasságba képes felvinni. Egyiptom és brazil tudósai javasolták, hogy első lépésként 5 kád rakétát kellene összekapcsolni, ezekből Irak összesen 900 darabot vásárolt a Szovjetuniótól. De technikai problémák merültek fel, súlyos problémák. Égetően fontos lenne hozzáférniük egy szuperkompjúterhez. tud -e nekik ebben búl segíteni? Bull imádta a problémákat, a lételemét alkották. Nem áll rendelkezésére a szuperkompjúter, de közel távol ő maga egy kétlából járó adatbank. Egyébként pedig, ha Irak valóban első kivál lenni az arab országok között, amelyik műholdat küld az űrbe, van ennek egy másik módja is. Olcsóbb, egyszerűbb és gyorsabb, mint holmi rakétákkal. Mondjon el mindent biztatta az iraki. És búl belekezdett. Kerek három millió dollárért mondta, egy hatalmas ágyút tud építeni, amely megfelel a célra. Mindez öt évet venne igénybe. Hogy pofárásnének az amerikaiak livermore ban Ez lenne ám az arab diadal. Dr. Szádi el volt ragadtatva. Személyesen terjeszti a kormány elé a javaslatot, és minden erejével támogatni fogja. Addig is megtekintenie dr. Bull az iraki tüzérséget. Egyhetes látogatásának végén Bull vállalta, hogy megoldja az ötszkád összeszerelésének problémáját, Létrehozva ezzel egy interkontinentális vagy világűrbe irányuló óriás hatótávolságú rakéta első lépcsőjét, két új tűzfegyver tervez a hadsereg számára, benyújtja a kormánynak a hasznos terhet az űrbe juttató szuperágyú tervezetét. Mint Dél-Afrika példája bizonyította, bú képes volt arra, hogy figyelemre se méltassa annak a rezsimnek a természetét, amelynek éppen a szolgálatába kívánt szegődni. Barátai óvain tették Szaddam Husseintől, akit tettei alapján a közelkelet legvéresebb kezű diktátorának tartottak. De 1988-ban tucatnyi kormány és tekintélyes vállalatok ezrei versengtek azért, hogy üzletre léphessenek a bőkezű irakkal. Búj számára a csalétek az ágyú volt, kedvenc ágyúja, élete dédelgetett álma, amelyet végre egy hathatós támogató segítségével megvalósíthat, helyet biztosítva ezzel magának a tudósok pantáonyában. 1988. márciusában Amr Sadi egy diplomatát küldött Brüsszelbe, hogy beszéljen bullal. Igen, mondta a fegyvertervező, tett bizonyos előrelépéseket az iraki rakéta első lépcsőjének technikai problémáit illetően. Az erről szóló írásos beszámolót készséggel átnyújtja majd a cégével az űrkutatási társasággal kötendő szerződés aláírásakor. A szerződés létre is jött. Irak úgy találta, hogy az ágyúért fizetendő 3 millió dollár nevetséges összeg, megemelték hát 10 millióra, de cserébe gyorsaságot kértek. Bull gyorsan dolgozott, elképesztő irama tudott diktálni. Egy hónapon belül összeállította a világ legkiválóbb szakemberei tömörítők kutatócsoportját. Az iraki szuperágyú csapat élén Christopher Coley brit tervezőmérnök állt. Az északiraki 116-os kísérleti telepen folyó rakétaprogramot Bulmaga bőrtervnek keresztelte el. A szuperágyújét Babylon tervezetnek. Májusra már ki is dolgozták a Babylon pontos méreteit. Lélegzetelállító szerkezetnek ígérkezett. 1 méteres belső átmérő, 156 méter hosszú, 1665 tonna súlyú ágyúcső, több mint kétszer olyan magas, mint a londoni Nelson emlékoszlop, akkora, mint a Washington emlékmű. Négy egyenként 60 tonna súlyú hátrasikló henger, két 7 tonnás fékhenger. A zár összsúlya várhatóan 182 tonnát tesz ki. Speciális acélból kellett készülnie, amely 4900 kg per négyzetméter belső nyomásnak, valamint 1250 megapaszkál szakító képes ellenállni. Bull már világosá tette Bagdad előtt, hogy egy kisebb prototípust kell készítenie. Egy mindössze 113 tonna súlyú, 350 mm-es kaliberű mini-babilont, viszont ennek segítségével lehetősége nyílik a rakéta fejrészek vizsgálatára, amely később hasznosnak bizonyulhat. Az irakiaknak tetszett a dolog, szükségük volt a rakétafejek technológiájára is. Az irakiak rakétafej technológia iránti csillapíthatatlan érdeklődésének valódi indítéka akkoriban bizonyára elkerülte Geribúl figyelmét. Meg lehet, határtalan lelkesedésében, hogy élete álmát végre megvalósulni látja, egyszerűen nem vett róla tudomást. A legújabban kifejlesztett rakétafejek ugyanis megakadályozzák, hogy a föld légkörébe visszatérő hasznos teher a súlódási hő következtében elégen. Csak hogy az űrbe feljutatott hasznos terhek nem térnek vissza, fönt keringenek. 1988. májusának végén Christopher Coley a Birminghami Walter Summers cégnél megrendelte a majdani mini Babylon csövét alkotó hengerészletek első sorozatát. A végleges nagyság Babilon Babylon 1, 2, 3 és 4 cső alkat részeire, majd később kerül sor. Európa számos cége különös acélszerelvény megrendeléseket kapott. Búl félelmet keltő iramban dolgozott. Két hónap alatt akkora munkát végzett, amely egy állami megbízatású cégnek két évébe került volna. 1988 végére két új ágyút fejlesztett ki Irak számára, ő járó lövegeket, szemben a Dél-Afrika gyártotta vontatott típusa. Ezek olyan hatékonyak, hogy egyszerűen felszámolnák a környező országok, Irán, Törökország, Jordánia és Szaud-Arábia a nato és az Egyesült Államokból beszerzett tűzfegyvereit. Búlnak sikerült megoldani az ötszkád összekapcsolásának problémáját is, létrehozva a később Al-Abidnak, Igazítűnek elkeresztelt böldrakétá első fokozatát. Rájött, hogy a 116-on dolgozó iraki és brazil tudósok egy rosszul működő szél vagyis hibás adatokra alapozták számításaikat. Elkészítette hát a szerinte helyes számítást, aminek alapján a brazilok most már önállóan haladhattak tovább. 1989. májusában a világ legjelentősebb hadipari szakemberei a sajtó képviselőivel kormánymegfigyelőkkel és hírszerző tisztekkel együtt nagyszabású fegyverkiállításon vettek részt Bagdadban. A két hatalmas ágyú prototípusának makettjét élénk érdeklődés övezte. Decemberben óriási hírverés mellett sor került az Al-Abid első fellövésére is, és a látottak mélyen megdöbbentették a nyugati elemzőket. A hatalmas háromfokozatú rakéta az iraki tévékamerák keresztűzében gördült ki az El-Ambar űrkutatási bázisról, elrugaszkodott a földről és eltűnt szemelől. Három nappal később Washingtonban bejelentették, hogy ez a rakéta valóban alkalmasnak tűnik műholdaknak a világűrbe juttatására. Csak hogy az elemzők másra is rájöttek. Ha az al képes erre, akkor akár interkontinentális balisztikus rakétaként is alkalmazható. A nyugati hírszerző ügynökségek egy csapásra elvetették korábbi feltevésüket, miszerint Saddam Hussein nem igazán veszélyes, és évekbe telik, míg komoly fenyegetést jelenthet. A három nagy ügynökség a CIA Amerikában, az SIS Nagy-Britanniában és a Mossad Izraelben arra a következtetése jutott, hogy a két új fegyver közül a Babilon szellemes, de ártalmatlan játék, az al abid rakéta viszont valódi veszély. Mindhárma mellé fogtak. Az al abid ugyanis nem működött. Bull tudta az okát, és el is mondta a történteket az izraelieknek. Az al felszökött 12 ezer méterre, majd eltűnt szem elől. A második fokozat nem vált le az elsőről. A harmadik pedig nem létezett. Üres utánzat helyettesítette. Ő csak tudja, hiszen megbízták, hogy próbáljon szerezni egy harmadik fokozatot a kínaiaktól, egyszerből februárban el is utazik Pekingbe. Valóban elment, és a kínaiak kereken visszautasították. Ott tartózkodása alatt felkereste régi barátját, George Wongot, és hosszasan elbeszélgettek. Valami nem stimmelt az iraki üzletben, valami szörnyen nyugtalanította a Bult, és nem is az izraeliek. Makacsú hajtogatta, hogy ott akarja hagyni az irakiakat, mégpedig sürgőse. Valami történhetett, valamit megsejthetett, és meg akart szabadulni az irakiaktól. Helyesen döntött, csak hogy elkésett vele. 1990. február 15-én Saddam Hussein iraki elnök megbeszélése hívta össze belső tanácsadóit szárszengbe a kurt hegyekben fekvő palotájába. Szerette szárszenget. A helytetű emelkedő épület együttes tripla üvegezésű ablakain kipillantva, tekintetével végigpásztázhatta a környező vidéket, ahol Kurt parasztok tömegei sínylőtték át viskókban, putrikban az orteleket. Nem messze volt ide Halabja, megfélemlített városa, ahol 1988. március 17-én és 18-án személyes parancsára 70 ezer embert büntettek meg az irániakkal történt állítólagos kollaborálásukért. Miután elhalt a fegyverropogás, 5000 kurd gazember hevert holtan a földön, 7 ezeren pedig egy életre nyomorékká váltak. Őt magát teljesen lenyűgözte a tűzérségi lövedékekből előszivárgó hidrogéncianid hatékonysága. A német cégeknek amelyek segítségére voltak a technológia megszerzésében és a gáz, valamint az idegmérgek, a tabun és a szarin előállításában, megfelelően ki is mutatta a háláját. Pusásan kiérdemelték az egykori ciklon B-hez sokba hasonlító gázzal, amelyet évtizedekkel korábban sikeresen alkalmaztak zsidókon, és a jövőben is megtehetik. Azon a reggelen öltöző szobájának ablaka előtt állt, és mereven bámult kifelé. Uralma! rendíthetetlen uralma 16 éve tart, s ez alatt emberek tömegeit volt kénytelen megbüntetni. De amit elért, az nem kevés. Új, szén a ninivében, új Nabukodonozor Babilonban. Egyesek hamar megértették a leckét, s behódoltak. Mások rögös utat jártak be, nagyon is rögösett, s nagyrészt már halottak. S vannak, nem is kevesen, akik még csak ezután kapják meg a leckét. De megkapják. Meg kapni. A délről érkező konvoj kereplésére fülelt, miközben öltöztetője a katonazubbany vékivágásába igazgatta a zöld kendőt, amelyet Saddam sötét arcéle leplezésére szeretett így viselni. Miután minden megelégedésére történt, fogta szeméi személyi fegyverét, egy iraki gyártmányú, tokkal és övvel ellátott, aranyozott berettát és a derekára csatolta. Egyszer már kipróbálta egy kabinetminiszteren, és ki tudja, mikor lehet rá ismét szüksége. Jó ha kéznél van. Egy szolga kopogtatott az ajtón, és közölte az elnökkel, hogy a parancsára egybegyűltek a tanácskozó teremben várják. Amikor belépett a havas tájföré magasodó, síküveg ablakos, hosszú helyiségbe, a jelenlevők egyszerre felálltak. Csak itt fönt szárszegben hagyott alább az orgyilkosságtól való állandó félelme. Tudta, hogy a palotát hármas gyűrűvel veszik körül az elnöki testőrség, az Amn al rohamasztagai, élükön a fiával, kusájjal, és senki sem merészkedhet a hatalmas ablakok közelébe. A tetőn francia krotár légelhárító rakéták sorakoztak, a hegyek fölötti égboltot valászgépei uralják. Elfoglalt a helyét trónszerű székén, a főasztal közepén, amely a tébetű rövidebb szárát alkotta. Jobbján és bajján két-két legbizalmasabb ember ült. Szaddám alatt alattvalóitól egyetlen dolgot követelt meg, hűséget. Abszolút, feltétlen, szolgai hűséget. E tulajdonságon belül, a tapasztalat megtanította rá, különböző fokozatok léteznek. Első helyen áll a család, azután a nemzetség, majd a klán. Az arab mondás így szól. Én és a bátyám szemben állunk az unokatestvérünkkel, én és az unokatestvérem a világgal. Hittebben. Eddig bevált. Egy kisváros Tikrit nyoman negyedében született, az Attikritiek törzséből. Családjából és az Attikritiek közül most számosan töltöttek be fontos tisztségeket Irakban. Bármiféle hibás lépést, brutalitást, személyi túlkapást meg lehetett bocsátani nekik, feltéve, hogy hűségesek voltak hozzá. Talán nem második fia, a pszichopata udájvert halálra egy szolgát, és mégis megbocsátott neki. Jobbján ült első helyettese, Izzat Ibrahim. Mellette veje Hussein Kámil, a hadípar feje, aki a fegyverek beszerzéséért felelt. Balra Taha Ramadán miniszterelnök, illetve Szádún Hammadi miniszterelnök helyettes, buzgó síta muzulmám. Maga Szaddám Hussein szunnita volt, aki egyedül és kizárólag vallási téren gyakorolt toleranciát. Miután nem volt mélyen vallásos, kivéve ha haszna származott belőle, nem is törődött ilyesmivel. Külügyminisztere Tárik Aziz keresztény volt. Na és megtette, amit parancsoltak neki. A hadsereg vezetői a tébetű felső szárához közel helyezkedtek el tábornokok, akik a köztársasági gárdát, a gyalogságot, a páncélosokat, a tűzérséget és a műszaki egységeket irányították. Őket követte az a négy szakértő, akiknek jelentését és véleményét meghallgatni hívta össze a jelenlegi tanácskozást. Az asztal jobb oldalán kettenültek dr. Amr Sadi, technológus és egyben vejének a helyettese, mellette Hasszár ramáni dandártábornok, a muhábarát, a hírszerző szolgálat kémelhárító részlegének vezetője. Velük szemben dr. Ismail Ubaidi, a muhábarát külügyi szárnyának vezetője, és Omar Hatib dandártábornok, a retteget titkos rendőrség, az Amn Al-Am főnöke. A három titkosszolgálti vezető világosan körvonalazott feladattal rendelkezett. Dr. Ubaidi felügyelte a külföldön folyó tevékenységet, Románi a külföldiek Irakban folytatott hírszerzését vette célba, Hatip szigorú rendet tartott az iraki lakosság körében, kíméletlenül szétszúzva minden lehetséges belső ellenállást megfigyelőinek és informátorainak kiterjedt hálózata révén, valamint az erőteljes, puszta rémület segítségével, amelyet az arról szóló kósza szóbeszédek gerjesztettek, hogy mit művelt a letartóztatott, és a Bagdattól nyugatra fekvő abu Ghraib börtönébe hurcolt ellenállókkal, vagy azokkal, akiket saját kihallgatási központjába az Amán főhadi szállásának csupán tornateremként emlegetett, elborzasztó alaksorába vitetett. Rengeteg panasz érkezett Saddam Husseinhez titkos rendőrsége vezetőjének kegyetlenkedései miatt, ám ő csak nevetett és legyintett. A rossz nyelvek szerint ő maga adta Hatibnak az Al Muazib, azaz kínvallató új nevet. Természetesen hatibis tikríti volt, s a végletekig hűséges. Vannak diktátorok, akik a kényes ügyeket szeretik szűk körben megvitatni. Saddam épp fordítva gondolkodott. Ha mocskos munkáról van szó, mindenkit bele kell vonni. Senki sem mondhassa, nekem erről nem volt tudomásom, mosom kezeimet. Így módon a jelenlevők mindegyikéhez eljut az üzenet, ha én bukom, elbuksz te is. Miután mindannyian ismét elfoglalták a helyüket az elnök bicentett vejének Hussein Kámilnak, aki jelentéstételre szólította fel doktor Szádit. Beszámolójának fölolvasása közben dr. Szádi egyszer sem pillantott föl. Bölcsember nem merészel egyenesen szaddám arcába nézni. Az elnök állítólag ki tudta olvasni a tekintetből a mások gondolatait, s ezt sokan el is hitték. Szembenézni vele vakmerőséget, kihívást, hűtlenséget jelent s az elnök hűtlenséget gyanított, az illető rendszerint szörnyű halált halt. Amikor Doktor Szádi elhallgatott, Szaddám rövid ideig a gondolataiba mélyet. Ez az ember, ez a kanadai, mennyit tud? Nem mindent, de eleget ahhoz, hogy kidolgozza, Szadzsidi. Dr. Szádi itt a nyugati úr megszólításnak megfelelő, de annál sokkal több tiszteletet kifejező arab címet használta. Egy másik hasonló kép illendő megszólítás a Szádzsí Dráisz, azaz elnök úr. Mikorra? Hamarosan, ha ugyan már el nem készült Szádzsídi. És mindenről beszámol az izraelieknek? Folyamatosan, Szádzsí Dráisz, vett át a szó doktor Ubajdi. Évek óta szoros barátság fűzi hozzájuk. Tel Avivban balisztikai előadásokat is tartott a tüzérség vezérkari tisztjeinek. Sok barátja van ott, feltéhetőleg moszatbeliek is, bár lehet, hogy ő ennek nincs tudatában? Be tudjuk fejezni a tervet nélküle? kérdezte Saddam Hussein. A veje Hussein Kámél közbe vágott. Fura ember ez a kanadai. A legfontosabb tudományos számításait mindig magánál hordja egy óriási vászontáskában. Utasítottam kémelhárítási embereinket, hogy vizsgálják át és fotózzák le a papírjait. És megtörtént? Az elnök ridegen merett Hassai Ramánira, a kémelhárítás főnökére. Haladéktalanul Sajid Rais. A múlt hónapban, amikor itt járt, sok whiskyt iszik. Altatót tettünk az italába, mélyen és sokáig aludt. Elvettük a táskát, és minden egyes papírról fényképmásolatot készítettünk. Rögzítettük a műszaki jellegű megnyilatkozásait is. A papírokat és a magnófelvételeket átadtuk kollégánknak, dr. Sadi-nak. Az elnök tekintete ismét a tudós a villant. Szóval megismétlem, be tudják fejezni a munkát a kanadai nélkül? Igen, Sajid is, azt hiszem menni fog. Számításainak egy részét csupán ő maga érti, de legjobb matematikusaink már egy hónapja tanulmányozzák a papírokat, és most már értik a lényeget. A többi a mérnökök dolga. Hussein Kámé figyelmeztető pillantást lövelt a helyettesére. Imádkozz, hogy igazad legyen, barátom. Hol van most? kérdezte az elnök. Kínába utazott Sajjidi felelte a külföldi hírszerzés embere Ubaidi. Megpróbálja megszerezni a harmadik fokozatot az al rakétához. Sajnos kudarcot fog vallani. Március közepén tér vissza Brüsszelbe. Vannak ott emberei? Megbízható emberei? Igen, Szádzsidi. Már tíz hónapja figyeltetem Brüsszelben. Így jutott tudomásunkra, hogy izraeli küldöttségeket fogad az irodájában. Kulcsunk is van a lakásához. Akkor hát végezzenek vele, ha visszatér. Meg lesz Szádzsid Idi a négy embere gondolt, akik közeli megfigyelést végeztek Brüsszelben. Egyikük már csinált ilyet. Abdel Raman mohaid Őt fogja megbízni. A három titkosszolgálti vezető és doktor Szádi eltávozott. A többiek maradtak. Saddam Hussein a vejéhez fordult. Akkor lássuk a másik dolgot. Mikorra készülnek el vele? Az év végére ígéretet kaptam rá, abu Kusai. Egy család lévén Kámil most már használhatta a bizalmasabb kusály atya megszólítást. Ez egyben a jelenlevőket is figyelmeztette arra, kitartozik a családhoz, és ki nem. Az elnök felmordult. Helyre van szükségünk új helyre, egy erődre, de nem egy már létezőre. Bármilyen rejtett is. Egy új titkos helyre, amiről senki más nem tud, csak alig néhányan, még maguk sem mind. Nem műszaki létesítményre, hanem katonaira. Meg tudják csinálni? Ali Mósili tábornok a hadsereg műszaki egységeinek parancsnoka kihúzta magát, és az elnök melkasára szekezett tekintettel válaszolt. Megtiszteltetésnek vesszük Sajid Rice. Az illető a legjobb legyen, az emberei közül a legjobb. Megvan az emberünk Sajidi, egy ezredes, az álcázott építmények terén utolérhetetlen. Az orosz Tjepanov szerint ő volt a legtehetségesebb, akit valaha is oktatott Maszkirovkában. Akkor küldjék hozzám. Nem ide, hanem Bagdadba, két nap múlva. Személyesen kívánom megbeszélni vele a dolgot. Ez az ezredes megbízható bátista, Lojális a párthoz és hozzám? A végső kik szádzsidi. Az életét áldozná önért? Akár csak maguk, remélem. Majd rövid szünet után. Talán erre nem kerül sor. Ez végszóként hatott. Dr. Geribul március 17-én kimerülten és csalódottan tért vissza Brüsszelbe. Nyomott hangulatát munkatársai a kínai tárgyalások sikertelenségével magyarázták. Pedig többről volt szó. Mikor jó két évvel ezelőtt Bagdadba érkezett, hagyta magát meggyőzni, hiszen ő is ezt szerette volna hinni, hogy a rakétaprogram és a Babilon ágyú a kis műszerszállító műholdak föld pályára jutatását célozza. Úgy gondolta, érti azt a jótékony hatású önbecsülést és büszkeséget, amit az egész arab világ számára jelentene, ha ide kezd véghez vinni. Ráadásul kifizetődő lenne, hiszen Irak más nemzetek által is használható kommunikációs és időjárás jelző műholdakat juttatna az űrbe. Úgy értesült, a Babilon műholdhordozó rakétáját a terveknek megfelelően Irak délkeleti részén bocsátanák fel, és az országon végighaladva Szaud-Arábia és az indiai óceán déli szegélyén át jutna föld pályára. Legalábbis ilyen célzattal tervezte meg. Munkatársai idővel meggyőzték hogy egyetlen nyugati állam sem látná így a dolgot. Úgy vélnék, katonai célú eszközről van szó. Ezért is kellett annyira álcázni az ágyú szakaszainak, a zárnak és a hátrasikló részeknek a megrendelését. Egyedülő, Gerald Vincent Bull tudta a felettébb egyszerű igazságot. A Babylon nem használható fel hagyományos lövedékek célba juttatására, legyenek még oly irdatlan nagyok is. Egyrészt a Babylon ágyú a maga 156 méteres csőjével Támaszték nélkül képtelen szilárdan megállni. Az ágyúcső mind a 26 részlete alátámasztása szorul, nem is szólva arról az esetről, ha a szerkezet egy 45 fokos hegyi emelkedő halad fölfelé. Támasztékok hiányában az ágyúcső főt spagettiként csüngene, és az összeillesztéseknél darabokra hullana. Ebből következik, hogy nem lehet irányzékát magasabbra vagy alacsonyabbra állítani, és oldalirányban sem lehet mozgatni nem tud tehát többféle célpontra könnyedére állni. A dőlészög megváltoztatásához fölfelé, lefelé, vagy akár oldalirányban szét kellene szerelni, ami heteket venne igénybe. Még a tisztítás és a tüzelések közötti újratöltés is napokba kerülne. Ezen kívül az ismételt tüzelések igencsak elkoptatnák a drága ágyú csövet. Végül pedig a Babilon nem lehet megvédeni az ellentámadásoktól. Valahányszor elsütnék, 90 méter hosszú tűzcsóba csapna fel az ágyú csövéből, amelyet bármely műhold vagy repülőgép észlelhet. Helyzetének pontos koordinátáit másodperceken belül kiszámíthatnák az amerikaiak. A hátrasikása által keltett lökés hullámokat pontosan regisztrálná bármely szezmográf egészen Kaliforniaig. Ha tehát megkérdezték, nyugodt szívvel válaszolta. Háborús célokra nem alkalmazható. A bökkenő csupán az volt, hogy két évi iraki tartózkodása után be kellett látnia, miszerint Saddam Hussein szemében a tudománynak egyetlen és kizárólagos célja van, a fegyverkezést kell szolgálnia, és az ezen alapuló hatalmát és semmi mást. Akkor hát mi az ördögnek ölte a pénzét a babilomba? Csak egyetlen egyszer sütheti el, mielőtt a megtorló vadászgépek ízzé zúznák, ráadásul csupán hagyományos lövedéket vagy műholdat lőhetne ki vele. A rejtény nyitjára végül is Kínában barátja George Wong társaságában jött rá. Ez volt élete utolsó egyenlete, amelyet megoldott.